Az ottani lekvárral töltött mézes puszedlik, a gránátalmák, a fekete kenyér és a likőre látítatott vaníliás krémtorta csodálatos illatát. És tányáét, akinek mindig volt a kabát zsebében néhány szem tejkaramellás és ibolyaízű cukorka, ezért folyton finom édesség és virágillatot árasztott. Tányát ezt a hosszú szőkehajú angyalarculányt egy színházi előadáson ismerte meg.